Euskal Erkidegoko hiru aireportuen arazoi aurre egiteko, hiru terminaleko aireportu bezala funtzionatzea proposatzen du Eusko jaurlaritzak. Horretarako lanzen ari dira aireportuen kudeaketarako plan berri bat. Azken urteotan apaltzen joan dira hiru aireportuen erabiltzaile koppurua, batezererek ekipuzkoa eta arabako kasuetan. Eta azken honetan ez dira hegaldi komertzialik ematen egun. Egora honi aurre egiteko loU Foronda eta ondarribiaren osagarritasuna izanen da politika berriaren ardatza. Eusko jablaritzatik notatzen dute biziki inportanta izanen dela foru aldundien parte hartzea, eta hiru aeroportuen promozioa alegina, eta bideo horretatik ari direla lanean diote. Planonekin aurrera segitzeko, beharrezkoa da Espainia Restatuko sustapen ministaritzak, aeroportuen kudeaketarako batzorden antolaketa eta funtzionamendua arautuko duen dekretua onartzea. Horri esker bide batzorden funtzioak betetzera pasako lirateke, egun ezbaitago indarrean euskal herkidegoan.